Ні радості, ні докорів сумління. Просто вважав, що зробив те, що мав зробити. А випив без закуски склянку горілки і за кілька хвилин заснув. Розбудили мене приятелі. Вони принесли кілька пляшок пива, ми похмелилися і пішли на об'єкт. Ще через день повернулися до міста. Так і я став убивцею. Якщо вважаєте за потрібне, «Осудіть мене!» Однак тоді я себе винним не почував. Це полегшило спілкування з міліцією, коли вона перевіряла моє алібі. Я й тепер не відчуваю докорів сумління. Але свою снайперку заховав. Сподівався назавжди. Намірявся навіть знищити її. І треба було б. Адже я вже казав, зброя схиляє до того, щоб нею користуватися. Така психологія людини. Коли вона має зброю, її хочеться випробувати. А випробувавши раз, вдруге, вона швидко звикає до можливості при необхідності вистрілити. Звичайно ж, спочатку просто так, не маючи наміру нікого вбивати. Спочатку. А що буває потім, я розповім. Слідчий мав підстави підозрювати мене в самосуді і при бажанні зміг би довести мою вину, але він був усього на всього людиною, котра часто стикається зі злочинцями. Він не мав сумніву, що вбитий бармен принаймні людина нечесна. Можливо, саме це й охолоджувало його ентузіазм у розслідуванні. І він активно розробляв версію вбивства бармена чи то ракетирами, чи конкурентами. Я не певен, що все було саме так. Однак слідчий поговорив зі мною єдиний раз і, перевіривши показання моїх друзів по відрядженню, сприйняв їх. Хоч, думаю... Особливо у нашу версію не повірив і ввів у комп'ютер дані про кулю з дрібнокаліберки. І про це мені треба було б знати. А я не звернув увагу. І ледве не потрапив до рук правосуддя, скориставшись снайперкою, ще раз. Тренко дістав зі столу компактний відеомагнітофон. Послухайте, що розповіла мені Вікторія Зайченко», – звернувся до колег по остреї. Всі сиділи в кабінеті директора у передчутті нового розслідування. Рогода відверто радів роботі, це було помітно по його очах. Бездіяльність гнітила його і нерідко ставала причиною загулів. Однак, коли він був зайнятий розслідуванням, місяцями міг не звертати уваги на спиртне відбуваючись міцною кавою чи чаєм, котрий заварював щонайменше тричі на день у звичайній дволітровій банці, кидаючи третину пачки. Шлав, як завжди, був флегматично спокійний. Малював щось до коліна. Швидше всього, свої карикатури. Остенко сидів у кутку з байдужим виглядом, покручуючи на пальці кільце з ключами, від улюбленого службового москвича, за керма якого вилазив завжди неохоче і збуркотіння. Його блакитною мрією було переобладнати пиріжок у пасажирській і викупити вагенство у приватну власність. Він уже кілька разів схиляв до цього директора, та той усе відмахувався, вважаючи доводи Віктора про те, що на власні томашині у нього й гайка не зржавіє, непереконливим. — Та ти хоч би за цією дивився, — бурчав Тренко. — Чхай я не мов контужена. На що Остенко завжди бурмотів одне й теж. — Га, а мені я коли до нього взятися? Я ж за керма не вилажу. — Я не водій. Нехай за ним Сашко дивиться. Він за це гроші отримує. — В свою чергу водій Сашко-каташник спалахував. — А я бачу твого москвича, та я місяцями можу з тобою не зустрітися. Я прийшов, машини вже нема. Я йду додому, машини ще нема. Голос у запису на погляд Тринка відрізнявся від справжнього високими тембрами. Але зображення було чудовим. Кілька днів напередодні смерті чоловік був схвильований телефонним дзвінком з погрозою про вбивство. Ми думали, то погроза, а виявилося, Попередження, «Якщо можна, конкретніше про дзвінок», – упізнав Тренко свій, теж дещо змінений голос за кадром. Це було 15 березня. Увечері пролунав телефонний дзвінок. Я взяла трубку. Приємний чоловічий голос привітався і попрохав покликати до телефону чоловіка. А Григорій узяв трубку. Невідомий сказав йому всього одну фразу – Кара невідворотна, готуйся до смерті. Чоловік сприйняв це все як дурний жарт, але, бачу, занервував. Він тільки потім сказав мені про цю фразу. А через три дні його застрелили. Біля гаража, коли він увечері ставив машину. Ви одразу заявили в міліцію? А в міліцію заявили не я, сторож гаражного кооперативу подзвонив. Там більше нікого не було. Гараж наш у Мачушанській балці у кооперативі «Нафтовик». Поки туди приїхали з райвідділу, хіба вже можна було знайти того, хто стріляв. Я бачу, що ніхто нічого не збирається робити. Подалась до управління. Там Карінус порадив звернутися в Астрею, якщо я не довіряю міліції» жінка на екрані відеофону замовкла, Потяглася незвична для відеозапису пауза. Зібравшись з думками, клієнтка продовжила розповідь. «Трохи не так, я сказала. Міліція займається розслідуванням, але... Ну, ви ж певно знаєте, в чому Гришу звинувачували. Тому, я думаю, міліція незадоволена» такими наслідками суду. Було очевидно, жінка старанно і важко добирає потрібні слова. Коли мова зайшла про справу Григорія Зайченка, присутні в кабінеті перезирнулися. Всі були в курсі, але висновки кожен робив свої. Тренко кілька разів був на судовому засіданні. Зовсім випадково. Був у справах у знайомого судді Петра Піскаря. І зайшов. Тривав третій чи четвертий день. Звинувачувальний вирок був ще неясним, але опис епізодів Георгій чув. Коли б знаття, що доведеться займатися цим, висидів би весь процес. А запало в пам'ять пригнічено розгублена постать підсудного, котрий кожне своє слово поглядом узгоджував з адвокатом, а взагалі намагався більше мовчати. Відповідав на запитання судді коротко і однозначно. Та ще здалося, відповіді ці підозрюваним, як це часто робиться, готувалися наперед, завчені. Рогода та Шлав читали про вбивство геолога Варлюка в міліцейській газеті «Пригоди, події, факти» і пам'ятається,